Poezis Vasile Voiculescu De profundis Am căzut, fiindcă mai ai smuls tu din tine, Pentru că mai ai zvârlit am căzut. Așa strigă toată eternitatea din mine. umple cu păcat, umple-mă cu rușine. Sfânt am fost, sfânt rămân, ca la început. Vina mea s-a iscat în lut. Eu, a patra ipostază, Țip din ruine. Cine, Doamne, mă va pune la loc? Cine? Nu dragoste, nu milă, Nu iertare. Vreau dumnezeiasca mea stare. Dă-mi-o, dă-mi-napoi Ce-am avut. Întregește-mă, și întregește-te doamne, iarăși cu mine. Vasile voiculescu durerea. Oprită să urce în ceruri vreodată, durerea n-are arib să-și facă vânt ci calcă peste lespezi încovoiată înger purul încătușat de pământ. Adâncui glas n-ajunge la stele, brațele-i vântură cenușă și lut, presărându-le peste răni grele, dar Domnul a ales-o de la început. În ochii ei lucește încă neînțeleasă lumina. Semnul lui izbăvitor, și-a pus-o mai presus, crăiasă și pildă îngerilor, tuturor. Ea nu știe, dar când somnul o doboară, în miezul nopții și al tăcerii, mari îngeri pe pământ coboară și se pleacă de sărută picioarele durerii. Vasile Voiculescu, fericiți cei curați cu inima! Doamne, mai făcut cu puțin mai prejos ca pe îngeri. Dar ei nu te iubesc mai mult decât mine, cu tot ce am, chin, lacrimi, bucurii, plângeri. Ei stau săbii de duh, Opriți la nehotarele tale divine. Tu dai și ruvimilor arip să-și păzească ochii de vederea ta ca de prăpăd? Destinul meu arde să te cunoască și în simpla mea îndrăzneală omenească. m către tine inima, oglindă și. Vasile Voiculescu Împlinire Dăm diamantele înțelepciunii divine Trimitem statornicul aur al păcitale, cu toate bogățiile despuierii de sine. Ungemă vistiernic al iubirii universale și iartă-mă dacă prea multe-ți cer, tu m ai poruncit cu tărie să sper. Astfel, zi, noapte, se ruga un biet păcătos. Și iată, Domnul a ascultat, zâmbindu-i din cer. Și în aceeași clipă, totodată, toate i s-au împlinit fără mister. Cu un zâmbet, inima lui a încetat să mai bată. Vasile Voiculescu în van. În van spre tine, Doamne, și ai inima, avântul, lumina cunoștinței să-i facă arip noi. Moi ele cad ca ceara, iar gândul și cuvântul, obloane se așează de apururi între noi. O taină fără cheie. Ne surpă în hău cercarea să te putem ajunge, deși ești neclintit, orice apropiere mărește depărtarea și orice pas al nostru te împinge în infinit. Vasile Voiculescu, murind Nu te cunosc, nu te închipui, Te presimt. Toate din mine te vor și te cheamă. Mă-năbușe lumea-n pânte cui strâmpt Bat în ea, ca un făt în vintrea de mamă, A sosit sorocul să ies, nu mi-i teamă. Trup cald, cămăș de carne, nu mă mai mint, Nerăbdător mă zbat la ultima vamă. Din caznele morții mă nasc. Ah, cum toare Nu știu să respir Lumina nemuritoare. Din pântecul vieții spre tine Mă arunc în veșnicia spăimântătoare, Fără fund, fără vad, fără cale. Mă-mpresură Duhul în vijeliile sale Slăbănogul, nemernicul, suflet prunc primește Doamne, pe mâinile tale Vasile Voiculescu Vizita Eu nu știu dacă voi putea urca vreodată la tine, tu însă, Doamne, cobori când vrei, măcar întreacăt vino, te aștept încă măruță la mine, cum n-am pe nimeni, nici zăvor, nici lacăt, pune straja ta la ușă și la fereastră să nu intre peste noi nici bine, nici rău, care să tulbure petrecerea noastră. O zi întreagă, Doamne, să fiu numai al Tău. Lectura Lidia Popița Stoicescu